Nu știu alții, cum sunt, eu pe canicul asta. dacă mă gândesc cumva la apă, ceea ce mi se întâmplă destul de rar, mă gândesc la apă în două stări de agregare, adică lichidă și solidă. Mai ales gheață. Exact. Cred. Adică o combinație apă cu gheață. Uh -huh. Aflăm că apa există în două faze lichide. Ei, adică? Da, da, la temperaturi foarte scăzute. Adică nu e nici gheață. Tot. Nu știm, uite, îl întrebăm pe Cristi Presură Piața nu-i lichidă Nu, e adevărat că nu Bun găsit, Cristi Presură Bine v-am găsit Bun ziua. Așadar, domnul dr. Cristi, Cristian Presură Cercetător la Philips Research Eindhoven Doctor în fizică Autorul cărții Fizica Povestită Și prietenul emisiunii noastre Și al redactorilor emisiunii noastre Nu cunostru că de aici e prietenul emisiunii Așadar, cum e cu apa lichidă în două stări diferite? Ce descoperire mai e și asta? Este o descoperire care confirmă faptul că apa nu este simplă. E o chestiune aproape filozofică, a zice aici. Mai degrabă. pentru că apa, da, mai degrabă. Tocmai pentru că apa este complexă, ea permite interacțiuni cu multe molecule și face posibilă viața pe pământ. Noi existăm pentru faptul că apa, ca și moleculă, are tot felul de proprietăți speciale. Iar una dintre ele, descoperită recent de cetătorii suedezi, este că apa lichidă pe care o cunoaștem are două faze, dar nu numai apa lichidă pe care o cunoaștem, dar chiar și gheața vine în două faze care sunt amestecate, deci este o combinație a celor două. Da, foarte interesant. Este o cercetare foarte serioasă, așadar, cum să spun, nu, nu ne îndoim de rezultate. Rezultatele, spuneam, au fost deja publicate într-o revistă foarte serioasă și sunt rezultate, cumva, cum să spun, confirmate unele de altele. S-au desfășurat cercetări în două locuri, în două laboratoare foarte prestigioase. Dar ce este nou aici? Nu știam că există variații de densitate. De exemplu, la 4 grade, apa are densitatea cea mai mare. Care e descoperirea, de fapt? Descoperirea este faptul că, dacă luăm o apă obișnuită, la o temperatură să spunem de 40 de grade, da, ne așteptăm ca să existe sub o anumită formă care să fie uniformă de-a lungul lichidului. Ceea ce se întâmplă, de fapt, în lichid este că anumite zone de apă o să iau o formă care să aibă o anumită densitate, iar Alte, forme, alte, alte zone din apă să aibă o densitate diferită, pentru că apa lichidă ia o formă puțin diferită. Deci nu există o omogenitate? Uh, nu există o omogenitate nici în apa cea mai simplă pe care să spunem, o bem la o temperatură, uh, dacă e cald la o temperatură caldă. Asta e chiar interesant. Uh, iar uh, tu menționai faptul că, într-adevăr, viața are o densitate mai uh, mare decât lichidul, care este unul dintre lucrurile surprinzătoare. De ce? Pentru că gheața este forma solidă a apei și atunci când un obiect ia o formă solidă, atomii se strâng, mai devin mai apropiați unul de celelalți. Și de atunci te aștepți ca volumul să fie mai mic, deci volumul uh, solidului să fie mai mic decât al lichidului, iar densitatea să fie mai mare. Ori este exact pe invers. Încolo ce să vezi? Apă, <laughs> da. da, ce să vezi dacă iei o ciclă cu apă și o bagi la congelator, explodează. De ce? Pentru că gheața se expandează. Iar faptul că gheața are o densitate mai mică decât o apei, o face să și plutească deasupra apei. Sunt, sunt lucruri din astea foarte, foarte speciale pentru apă. Da, asta și este și principiul general, banchizelor, nu? Așa, așa plutesc aceste mase imense de gheață. Da, tocmai datorită faptului ăsta. Mai există un lucru special la apă, de exemplu tensiunea superficială a apei este cea mai ridicată dintre toate uh, lichidele sau printre cea mai ridicată dintre toate lichidele și asta face ca fe fenomenele de capilaritate uh, să devină foarte importantă și le avem în plante datorită fenomenelor de uh, capilaritate, apa și, uh, planta își trage apă din pământ. Dar una peste alta, așa cum spun uh, cercetătorii, ei spun așa, domnule, apa zice, noi ne așteptam că este un lichid complicat pentru că are tot felul de proprietăți. Dar zice, acum ne dăm seama că s-ar putea că nu atât apa este un lichid complicat, ci că este o combinație de lichide simple cu o relație complicată. De Vorbim, azi... deci, deci două faze de apă sunt în sine, amândouă, sunt mai simple, dar relația dintre ei este complicată. Și Eu... acum că știm asta? Exact. Și acum ce urmează? Deci ce, ce, ce o să permită mai departe descoperirea asta? Eu cred că Ceea ce e foarte important și se poate deduce de aici sunt legăturile astea care se fac între moleculele de apă și celelalte molecule. Interacțiunea dintre apă și proteine, de exemplu, în celule e foarte importantă pentru cum o celulă funcționează. Ori dacă apa are deja două faze, ea cumva modelează interacțiunea cu celelalte proteine. Dacă vrem să înțelegem celula de acum încolo, Nu trebuie să ne imaginăm că acele proteine e nuată să spun așa, într-o apă simplă. Ea înnoată într-o apă care își are personalitatea ei. Și înțelegând personalitatea apei, dacă pot să mă exprim așa, vom putea să înțelegem mai bine procesele moleculare din interiorul celor. Trebuie să înțelegem mai bine procesele de bază ale vieții. Excelent, mi-a plăcut asta, personalitatea apei, într-adevăr. E, e fascinant să știi că apa, până la urmă, într-un într -un volum de apă, există zone cu densități diferite și lucrurile astea au, sunt cumva aleatoare. Da, și nu numai că sunt interacționatoare, dar interacționează, devin importante, devin importante atunci când, când apa în sine este un, să spună, un obiect în care se întâmplă lucruri. Da, foarte, foarte interesant. Mulțumim foarte mult, Cristian Presură, o să ne reîntâlnim la toamnă cu tine și cu pilula de știință de, de joi. De o să, joie, o să ne lipsești, și... dar cel mai mult o să ne lipsească ascultătorii noștri, sperăm să ne aștepte și să refacem această legătură pe care, la care noi ținem foarte mult. Da, și eu mă bucur. Trebuie să spun câteodată, sunt invidios pe voi, aveți o meserie așa de frumoasă, să intrați în sufletele oamenilor prin intermediul undelor radio. Noi ne considerăm reprezentanții ascultătorilor noștri și punem, încercăm să punem întrebările pe care domniile lor și l-ar dori puse. Și cred că asta este cumva esența profesiei de ziarist. Dacă... Uh... Putem să o rezumăm atât de simplu Și mai suntem foarte norocoși că avem acces iată, la cercetători, la oameni ca tine Care faceți lucruri atât de speciale și așa aflăm și noi foarte multe lucruri Și le puteți și tălmăci într-un limbaj pe care noi să-l pricepem Asta este foarte frumos și asta apreciez și eu la ceea ce faceți voi Pentru că o faceți relevantă pentru oameni Mulțumim, Mulțumim foarte mult. relevantă mă. pentru oameni. Bine, la revedere. La revedere, la ne reîntâlnim la, la toamnă, după cum spuneam. Mergem acum, însă mai departe. Urmează un moment foarte interesant.